preacuvioase mai nevoitoare la Mănăsterea Agatia, iubiți din de aproape și de departe, frați buni, cu noi călugării, iubitori pentru Dumnezeu. Iată, se 26 de ani de când s-a mutat la Domnul Părintele Nicodim. Eu eram atunci, într-o duminică era, eram la mănăstirea Humorului cu un grup de credincioși, i-a și am primit veste că spunea lumea și va și și părintele Nicodim de la Agape, de și s-a dus la Domnul. Atunci eu m-am grăbit ca să vin la frihăștria noastră și s-a stabilit în mormântarea. Mi-aduc aminte de Maica Sarii, Dumnezeu să o eu Sofia. Am încercat cu să facă să fie totul bine, dar se întâmpla ceva și eu nu înțelegeam cam ce. După ce s-a făcut parastasul părintului Nicodiu, trebuia să spună spune cineva un cuvânt la un asemenea preot care toată viața a scris cărți, s-a mărturisit pe Hristos, s-a crescut sute și su mii de ucenici, și nu pe să-i zică o vorbă. Eram am eu un mic diacon și atunci, supravegheat și eu, dar mult mai mult, părintelui Nicodiu. Și iată că mai Sare, părinții, să măcar să-i așa atat ceva, că nu vor să temse. Deși văzut cu de să părințele Nicofne se poate un preot așa de mare, vestit în toată țara. Și mi-a luat curaj, sunt dorea pe mai îndrăznesc, că am vorbit atunci pentru prima dată la înmormântarea unei mari duhovnic al mănăstirii Agapia. Și mi-am de atunci până acum, de duminica aceea și de momentul acela a înmormântării sale. și frate! Părintele Nicodem, îl posegerăm ca pe un sfânt, pentru că a trăit cu viață sfântă. Nu vedeai la el glumă, nu vedeai la el vorbă multă, nu vedeai la el ocară sau mânie sau altceva. Era același întotdeauna și când era în biserică, și când era în afară biserice, biserică, și când spovedea stăcut, blând, Meriți, curat și hotărât. Iată pentru ce credincioții de astăzi, după atâta zeci de ani, din an de an, acum la început de iulie, să prohodească din nou, să se roace la mormântul părințului Nicodim. Rămâne ca un simbol al agapiei, părinților Nicodim, în dice. Un simbol duhovnicesc, un model de preot și de călugăr, un model de scriitor bisericesc. Un model de trăire curată în Hristos. E când frumos, dacă greșesc pe altă parte. E iaba, pe o parte unul mă laudă, pe cealaltă parte, altul mă Or La un asemenea preoț, ca părintele Nicodem, nu se putea găsi nicio parte. Doar atât am zis ea prea mult a scris. Sunt prea cu tare, sau cu tare, dar cărțile Sfinției Salii sunt valabile, le mai citim, le avem prin casele noastre și le recomandăm la și de aproape și de departe. Sitiți cărțile Sfinției Salii că sunt cărți populare, dar nu sunt naive, sunt cărți de trăire adevărate, cărți de duhovnișie, cărți de teologie chiar, și luați aminte că Sfântea Sa a scris în mod deosebit pentru masa poporului. Pentru teologi, pentru preoți, pentru episcop, are și dar pentru poporul de jos, dacă poporul de jos este hrănit duhovnicește, este curat la suflet, dacă poporul de jos este prășit de preoți de duhovniți, ca să fie poporul calm, liniștit, cu minte, atunci toate merg bine. Iar dacă poporul e lăsat în voia și dacă nu avem duhovnici și îndrezneti și tare în credință, și râvnitori și hotărâți, atunci n-am făcut mai nimic. Deci trebuie să fim întâi noi, cei din tâi, și lugării și maișelii, bineînțeles că și ele sunt parte femeiațe, dar tot sunt ogorului lui Hristos, sunt ticelii Ierusalimului și călugării, și maicii, și diaconii, unii sunt, sunt deosebduhovinții, sunt să fim lumină lui Hristos, lumină din lumină. Să luminăm la acesta, pe care mult, tare, mult ce mai lipnesc. Numai noi cât îi știm, cât știm parcă mai mult decât alții, ne înspăimântăm și ne rămâne o singură speranță. Numai Hristos Dumnezeu, nu poate scăpa de neprieteni, de vecini, de toate celelalte, toate. Dar, din înțeles, ca să scăpăm de aceasta, sau ca să ne fie țara în liniște, trebuie să fim și noi oameni de liniște, oameni de duhovnicie, oameni de rugăciune, oameni de biserică, mamele cu copilașii să-i creați cum trebuie, să-i țâniți acasă, dacă nu o să plângeți în și ne va mai bosi. Tinerii care sunt și ei în adolescență, până la 20 de ani, și ei mai sar gardurile, mai încoace încolo, vedeți ce faceți. Noi vorbim puțin, dar cam de dreptul, că nu mai e timp să mai vorbim așa pe la soaptă, pe la Așa vorbim direști, asta încât așteptăm de la frătiile vostre, care sunteți în special din zona Bacăului, să în această aceasta minunată a dețării Bacău, și ați prins ceva, toți ați voastre, cei care sunt mai bătrâni, ca și cei care ați învățat de la cei bătrâni, ați învățat din cărțile părinților Nicodemândite. Cei și n-ați învățat asta, n-ați avut cărți poate atunci, sunt mai tineri, învățați acum. Uitați, sunt destui misionari care duc cărți ale părinților Nicodemândi în toate părțele și către București, și prin Oltenia, și prin Bucovina, ajuns, și Basarabia să și în alte părți. Sunt cărți de suflet, cărți mântuitoare. Care este taina cărților părinților Nicodim. El nu bate la în chiu, cum de multe ori o mai facem și noi. El spune concret, povedește-te ca să poți să te mântuiești. Fă ca să poți dobândi mila lui Dumnezeu. Ține postul în rânduiala, iartă-l pe cel care te-a înjura, te-a ocărât, să ceri iertare și nu te deșnădăjdui că Dumnezeu este cu cei care sunt smeriți și brânzi, și cubiosi. Asta încât, te scurt, cam acestea ar fi gândurile noastre cele mai deosebite care vrem să vi le transmitem. Trăim într-un moment, iubit frate, mai greu ca acum 10 ani, trăim într-un moment mai greu ca acum 20 de ani, Trăim un moment destul de greu pe care așa ne l-a îngăduit Dumnezeu și care ne îngrozeste pe cei care mai știm și ne așteaptă mâine. Bine că nu știți mult, bine că știți numai cât trebuie, dar unii dintre noi mai știm mai mult și ne abținem să speriem lumea, dar ne așteaptă vremuri sus de grele. Și de ce? Pentru că noi credem că numai cu lumânare sau numai pe cruci sau numai cu o putem să ne ducem în Rai, nu se poate, fraților. Ca să ajungem la Dumnezeu, ne trebuie lacrimi, ca să ajungem cu rugăciunea noastră la Hristos Mântuitorul, ne trebuie milosenie Să auzit și spune, fericit cei milostivi, ca aceștia se vor milui. Eu cred că milosenia poate face cel mai multă misiune aceasta de mântuire a sufletelor noastre. Știți, e greu să dai, eu acum am uitat, sunt de Domnul sub face mai frumos și pâinea este și pădurile, nu le-au furat toate și așa mai departe. Și deci avem o țară încă foarte bogată, încă foarte, foarte frumoasă. Eu care am văzut toată Europa, așa am fost, am avut anumite misiuni, buni eram, plângeau după țara noastră. Nu vă dați seama ce țară avem, nu vă dați seama integral. Toți alea cei tineri mi a ies. după bani sunt în toate părții, dar ei nu știu țară țara lor rămânivoară să fură străinii. Țineți-vă de brațul pământului, țineți-vă de ușa altarului, țineți-vă de pisorul mamei să a tatei. și nu vă pe prea departe. Stați la locul unde vă născuți să vă ziziți Dumnezeu și acolo construiți în inima ta, a copiilor tăi, acolo faceți și mănăstiri și gânduri curate să aveți. Să copilașe noastră, să se creșteți copiii frumos și duhovnisești și nu plecați de acasă, pe de din departe. E punea pâinea noastră românească, așa-i de dulci și așa-i de bună, frământată de mama, lemnile lui adustate din pădure, copiii s-au urlat și se hrănesc din pâinea cea de toate zilele care ne a dă Dumnezeu. Iubiți-vă țara asta Sfântă, nu știți ce țară avem, nu știți, eu știu că nu știți. Știți așa puțin, dar uite-ți la Italia, așa, norocul nu se pe la Rusia, acolo. Păi de ce face noi oameni buni. Dumneavoastră nu știți ce frumusețe are România. Eu, care am văzut toată Europa asta, știu cam, exact, cam în tot este tot. Că așa mi-a fost, noi am avut niște misiuni, cândva, bisericești. Și, acum, Mă bucur când văd că poporul acesta se urcă mănăstiri, vin la Sfintele Chiserii, ascultă Sfânta Liturghie, se roagă, ce smeresc, cântă lui Dumnezeu. Asta încât crește inima. Dar sunt destui care. E de așteaptă să vadă pisicile, străpături de gară, o ieie, să se ducă în alte țări. Și nu pusânc în Turcia aceea necurată, ce să spun Nu asta știți și Turcia. Noi nu spunem mai mult. Știți, asta nu a citit. Și atunci, de ce ne lăsăm noi copiii prin țările pădurilor și noi ce din parte în parte? O țară ca asta nu mai înțelege. să Dumnezeu, să uităm de pământul nostru străbun, de părinții care sunt învățătați prin cimitirile noastre și de copiii noștri. Iubiți-vă țara, iubiți biserica. Iubind biserica, iubesc țara ta, țara noastră e țară legată de biserică, nu e o țară a nimănui, nu e o țară oarecare, ci una care ne-a dat-o Dumnezeu, că mulți puteau să o distrugă și totuși au mâncat de la noi, unii au mai zis da, alții au murit, altii altceva, dar noi am rămas. Și după noi copilații noștri, mănăstirii noastre, și apoi dumneavoastră ce dar mare are România? Ceea noi vă spunem, Sfintele mănăstiri, cele mai mari mănăstiri din lume, sunt aici, în România asta, Mici pe care tot, ori, cam biontez să-i dau cu fotul, dar nu se întâmplă nimic, nu vă temeți. Că nu oamenii invidioși conduc lumea. Are Dumnezeu un în Ciei care îți ară să-i spune că are Îngerul ei păzitor. Și credeți că România de capul ei sau asta putem face chiar ce vrem noi? Nu? E deci, asta rotundă ca o prespune, așa de frumoasă, prescută, duce acum mai plin țara grâu frumos, recolte bune, lumea mulțumită, praia au venit, Dumnezeu mi-a zâmbit, mi-a răgăsosovit, mi-a dat o speranță în plus, să nu fiți dispărajat. Dar nici tu uiți să rămâi pe în chestii hotare altor țări. Că nu de altă, nu mai fiți din să veniți acasă. Rămâneți aici, aici e pământul nostru, asta e bucățica noastră, asta e stărișoarea noastră. Știți, frățirile că nici o țară n-are mănăstări de Românie? De deci ce nici nu e neprietenii, acei care ne spurcă prin televizor copiii și fetele, acei care nu sunt păzâți de mamele lor când nu vadă spurcășunile acestea? Eu că dacă o să pompeze, nu a și murdării de acestea, păcânești, o crezut că de acum gata-i cu România. de că nu-i Cel care nascultă îi dă Domnul o leacă de boală. Cel care o iei prea lată face Domnul de pișor înapoi. Cel care nu știe sau oferește pe taică și pe maică, sau uită de dânsi, să o iei razna așa prin lumea asta largă și pe la cârcin, plătești, să știți? Totul se plătește, mă Asta Așa în situația minții, eu fac așa un apel la căsăriile de la, la, și la credincioși, la toți, ca să fim foarte serioși cum trăim viața. E foarte scurtă viața. Și din ce în ce sunt tot boli mai multe, necazări mai multe, ispite mai multe, dar Dumnezeu rămâne cu noi, cu acei care ne smerim, care ne rugăm, care iubim pe Hristos, care mergem pe la biseri și la Sfintele Mănăstiri. Din lui Dumnezeu, 400 și ceva de mănăstiri din care 170 s-au zidit 10 ani până astăzi. Din 90 până acum, 170 și ceva de mănăstiri s-au zidit. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată. Nicăieri pe planeta asta, poate pe alte planete, dar încă nu am fost pe acolo. Dar să știți, nu e o laudă. Vai din noi dacă ne laudăm, sau vai din noi dacă nu ținem rânduiara Bisericii și Sfintele slujbe, Indiferent, dacă nu știi cum se zice de tatăl nostru, frate, până când ori ticura la. Rugați-vă mai mult, să ne rugăm mai mult. Acum nu e timp de politică, acum e timp de rugăciune. Politicienii care nu cred în Hristos, dar care tot trag într o parte și alta, ei cred că gata cu tehnica lor, cu și asta să sau nu. Noi suntem cu rugăciunea. Noi mergem înainte cu Hristos, sunt unii Hristos, acolo este Sfânta rugăciune, unii Hristos, acolo este Biserica, unii Hristos, acolo este Maica Domnului, unii Hristos, acolo este Preasfântă Trăime. Ce dorim mai mult? Ce vrem mai mult? Ce vrem mai fericit din de decât acesta? Să trăim în să creștem copiii în frică de Dumnezeu, să nu jurăm. Să știm că în partea Bacăului lumea e mai reținută, mai educată cu Părintele Nicodem, m zis Dumnezeu să l dar sunt și locuri unde, sigur că lucrurile se mai încurcă. Așa, dar noi, din mila Domnului, suntem totuși un număr mărișor de călugări în mănăstiri și trebuie să facem misiune. Nu numai eu să am, sau numai eu să când, sau numai eu să plâng, sub ce numai nu mai interesează, nu, fratelor? Toți și unii azi se va să vă S-au cu mătra sau vecina sau vara sau mătușa sau bunica sau bunicu, S-a întâmplat ceva grav. Nu stați. duceți vă Vedeți ce -o pățit. Ce s-a întâmplat. Dușeți-vă la sfântală. dați i un sfat, dați i cu tare. Bucovina aceea frumoasă nu mai este frumoasă. Bucovina cea frumoasă începe să se facă urâtă. Vin cu cârtu, sectanței și cu foaie verde, ca să mai cheamă și dolar, nu-i așa? Și cu aceea îi cumpără, vin la noi dăm dolari și noi treaba aici. Să se duc, fac comerț, comerț cu deabolul. Deci, luată aminte, unii s-au ajuns. Și știu că în zona dumneavoastră, pe aici, nu se știe așa ceva, dar noi mai știm sunt mai de la deal, mai de la bare, cam cum er treburile. Pentru că oricum ne interesează și pe noi, suntem și noi pria lui Dumnezeu, după dar, și ne slim, să apărăm Sfânta Ortodoxie. Nu lăsați să intri în grâu cel curat, negina, nu lăsați să intri în sat. Nu-i bateți, dar unul luați de o mână, altul de alta, să arătați-i numai Te pe Ișa, la luncă mare. Nu de acolo, dacă vrei să nu poți mai rău. Nu Luați aminte și faceți că se știți în alte părți care referi în noastre sunt adevărate catastrofe. S-au făcut, nu, cu mine s-au făcut sectarii, dar nu pentru că este așa de jos. Dolarul, dolarul, blestematul de dolar, ăsta bă, îmi dă un dolar, o sută de dolari trăiesc o lună, două, trei, în ziua de mâncare, vedeți cum, cum se vând oamenii cei în credință, cum se vând pentru un blip de linte au pierdut Hristos Dumnezeu. De aceea, iubiți frate și sorori, tare m-ați bucura să auzi că poporul acesta nostru se roagă mai mult, se înține mai mult cu evlavie, că din vin tot de mult de umplu biserice, de la, în sfinții de lăcaturi, să auzim că își fac datoria să toate merge, așa în linii sunt frică de Dumnezeu. Dacă nu suntem serioși, dacă nu suntem hotărâți, dacă nu suntem tari, încredință și statornic în rugăciune, nu putem. Noi cu bătru nu putem să i conducem poporul. ÎL conducem cu Duhul lui Dumnezeu, cu cuvântul al Evangheliei, cu sfatul, cu mustrarea, cel mult cu o de ocară. Dar mai mult nu putem. Să nu trebuie să facem asta. Dar să nu cumva dintre dumneavoastră, dar dintre veșinii dumneavoastră, să o luați rajna că mergem acolo, ca acela ne niște dolari, și mai ne să acoperim necazări. Luați aminte, iubiți, trați, sub blesteni de moarte cade acela care e un dolar de la un sector. Blesteni de moarte, adică intri în sector te-ai dus în moarte, nu mai are liturgie, nu mai are cine îl scoate din groapă, nu mai ascultă, să răzbrățește și îl mănâncă diavolul. Luați aminte de azi încolo, asta e lupta cu noi. Înainte ne luptam cu toate neamurile Acuma, de acum, de bine de rău, parcă s-au mai calmat, acum ne luptăm cu falaurii, și sectanțe. Să știți că dacă se museți este iesăm că e aproape diavolului. Și sunt mai mulți de vorbit, păstrați-vă copiii și dacă nu greșesc, mai ales pune ochii pe fetele dumneavoastră, păziți-le! Noi suntem cu negrănișie duhovnice și găsăm lucruri și foarte bune și mai puțin bune, dar și lucruri extraordinari din frucosătoare și din josmice. Am spus tot pentru aceasta, dar luați aminte, păziți-vă tineretul întâi fetele, întâi fetele, întâi fetele, am spus de trei ori numele prea Sfintei trăim, că El îi în înaintea băieților, ele sunt întâi la discotezi, ele sunt întâi pe nu știu une. ca să nu mai spunem toate povestea Nu vă jucați cu copiii, cu tineretul de astăzi, e foarte îndrăznesc, că besematul de televizor, care stă ca un selfie, mare și gros, veți vedea, la sfârșitul vieții, istoria. veți vedea atunci, și catastrofa a făcut că ați cu televizorul pe mâna copiilor. Dar fără așa nu se poate? Iată noi toți, suntem noi toți din popor, de tot de de prin județul ăista, n-a murit niciunul. Nu mi-ai bine să dormi în șas decât să stai două ori chinuit? vedeți? Nu-i mai ușor să trăiești tu cu Hristos decât cu diavolul? Dumneavoastră sunteți? O lume de aici, că noi vă cunoaștem acum, nu știm unii veniți. din zona Bacăului, unii este zona cea mai curată din țara noastră. Macar să mă laud eu dacă nu astfel. Dar eu știu că n-am greșit. Dacă am greșit în patru ochi, părinții o să-mi spună. Eu știu că în zona Bacăului sunt niște oameni deosebit, prelucrați, prășiți de părințile Nicodil. Aici-i taina mare, aici la Galat și la Buzăv, dar și ce iese la bacă, acolo, în partea Măimieștilor, nu nicăieri în România noastră. Eu spun că părinților Nicol de Mândite, când a bagat plugum în brază, de la Băcău la a De acolo, și cu zona aceea, despre de munte dincolo, către încoace către zona Miamțului, și până la aceste două mănăstiri. Parcă-l văd ce minunat om, ce suflet curat, el nu râdea niciodată, nu plânzea niciodată, nu era niciodată descurajat, un om constant, consecvent, hotărât, se spunea multe și lucruri frumoase, unde rășit de la pușcării, că el o și în închisoare, cu adevărat ca un martir, vedeți? Ca Sfântul apostol Petru, să zicem așa, o stați acolo și nu, nu se supărat. nu, vorbea frumos cu pușcării astea și ei, din corul, cu cei care Păi, mai gionteu, care i mai cu tare, după un an, doi, nu eu, i-a dat drumul lui. Ei, acum, iubiți frat, către finalul Cuvântului, aș dori să am vrea cu toții să facem o schimbare duhovnicească în viața noastră intimă. Nu numai să spun că apoi vorbi vorbit un părinte acolo, nu știu ce mai zis, așa să-l hai, hai în față. Nu, să ne schimbăm viața, trebuie o schimbare, în poporul românesc trebuie să o schimbare. Să știți cu Bucovina e foarte frumoasă, dar e foarte lovit de secții. Sunt sate de acolo, unii jumătate de sat, sectan, jumătate ortodox. Și zi, zi când este la șara, când și la șara, la, șara. la noi nu este așa. Cred că cea mai statonnică zonă românească, străbună, sfântă din România, este zona aceasta. Unii sunt mai mulți mănăstiri. Unii sunt mai mulți mănăstiri, să știți că lucrurile merg mai bine. Mai sunt și câte om puișori de la mănăstire așa, mai rătășit pe corumbinul și el așa, al mai îndreptămă. Dar să știți că nicăieri în lume nu găsesc mănăstiri României. românie. Nu-i lauda aici. Asta este mila Mașii Domnului. Asta este mila lui Hristos Dumnezeu. Și crede că în alte părți nu se pot face mănăstiri? Iată să vă spun foarte sumari. Grecia, am fost de trei ori acolo. Mănăstirile din Grecia, afară de muntele Athos, au câte mai maică și un câte o încălugă. Mar, rar dacă au două sau trei mai. Atât ai, și mănăstirea noastră. Să vin și eu de la noi, și mai cuții, mai tinere, să le ducă în Grecia, că n-au acolo mănăstiri, e tot ortodox. Dar eu n-aș fi vrut să dau niciunul, că ei sunt comercianți, și... Lasă mănăstirea pe ta să i-a duce la America să facă dolari. Nu, tată. Și ia nostru, ia nostru, gata. Păi știi că da. Mai strâcați nu noaptea macar, discuteți-le astea. Spune că un preul, n-au placat, capul au să-i cu coploanele. Da, astea nu vin la nici, nu știi temi. Asta că eu vă spun, asta, da, să e glumă, i glumă dar gluma asta e cu înțeles, dacă ne ținem de... De și de discotecă, prapala, cum zice rusul, prăpădul, vezi? nu cred că, glumele, e prăpădul? Dacă nu, vă luptați cu alcoolul care este și Duhul satanic, și cu televizorul acesta care spune numai minciuni, și prostii, mai dă câte una așa ca să te acolo, să nu te pierdă de client. Dar încolo nu. Iertați-mă, eu spune că va fi eu 71 de ani. Eu n-am văzut televizor de, n-am văzut televizor, n-am văzut, eu nu știu, m-am gândit eu că am fie voținit chiar acolo în bălite, așa, în dar nu trebuie, dar nu am nevoie să văd. Așa și trebuie văd, dacă eu care pot tot, totuși am de cultură, m-am văzut în atâtea țări, am scris eu nisicări. dar ori ținem de Hristos și de Maica Domnului, de Sfânta Evangheliei, ori mi ținem de televizor. Să eu sunt foarte caustic aici. că dacă copilul tău se vede de tine, zice, aveți vezi, nu mă las. Ca două azi, vezi să l în tăi acolo. Se formă, după mai vezi să nu va să veni la școală, mai mori, -se. e mai mari foarte fuge se... după da, atât, și am terminat-o. Deci, ori suntem cu Hristos, ori terminăm. Zupa! Așa încât am îndreznit să vă spun mai categoric, pentru că să lucruri negative multe, nu le dăm aici în public, în viață, dar trebuie să luăm niște măsuri care-i de să fie om sau mai să zic. înduială duhovnicească, care-i de lume să fie înțințe prin fetele, de, cum se cuvine fetelor, să se mări cu duhovnice, cu, cu preot, cu înduială, nu asta de capul lor. N-auzit ce spune în sfânta scriptură, un cuvânt greu de tot. Nu l-aș fi spus, dar că venit acum în memoria, hai să-l spun că din Biblie, din apocalipsă că în vremea de pe urmă, Patru femei și pentru un bărbat, puneți la inima numai cei mai bătrângele de vedeți finalul. ăsta finalul. ăsta finalul. De ce sunt mai activi fețele ca băieți? Pentru că îi câmpânește profetia care-i pus acolo, în să nu numai acolo, băieții în sunt Vechiul Testament. Păi vedeți, de aceea, iubiți frati, ori vă creșteți copiii și creștiți din frică de Dumnezeu, ori rămânem fără cenereți iertați ți Din încheiere, eu stărui cu toată tăria, cu toată puterea, cu toată credința, cu toată râvna cât mi-a dat-o Dumnezeu, ca acest neam românesc, această tărișoară frumoasă, cum a spus o Prescuri, Caldă, să rămână țară românească, să nu bântuie alți, să nu cumpere alții, să nu distrugă alții. Nu vedeți că se nu în numai în cap. Vor să vină peste noi. Ei sunt un sfert la noi, dar merg înainte. Oare noi, nu cu comagul, noi cu rugăciunea să țara, noi cu sfânta rugăciune să România, noi cu credința, cu viața curată, cu pocăința, cu feșoria, cu nașterea de copii, a nu cu avortul să spunem țara asta, Și cu nașterea de copii și cu cințe creștinească, care nu poate, nici te-ai angajat la găsnisire. A vedeți cu totul, ta, ia, dar așa, așa. așa. Da? asta e situația. Ori suntem foarte serios, în tot ce facem, în tot ce lucrăm, în tot ce gândim și ne ținem tare de duhovnic, nu rămâneți duhovnicul așa din pace în pace, deci pe așa, un mai sur, așa, ca să n și să vorbesc. Să neți de să ne de mănăstiri, să ne că de călugări, cei că bun, aveți aici, la mănăstiri, aveți în tot din 420 de mănăstiri cât are România acum, este unicat mondial. Așa încât avem de nu chiar așa, mult, avem preoți. Avem părinți, uite, acum seminari, iar și la Ia, și la Neam, a pus mai din alte serii de preoți. Să ne ajutăm unitate, să ne încurajăm unii pe alte, să ne îmbărbătăm unii pe alte, să ne dăm împrumut unii altora. Să închei cu cuvânt al părinților Nicol din Mândise. Aici, dacă mergeți se valea asta, în sus, așa, dați-i Sfitul sigla. pe valea asta, la vă șase kilometri, Sfitul Sihla, Sfânta Teodora de la sigla. Acum, având 40 și ceva de ani, un părinte de la noi, tânăr, îl știu, eram și eu, eu, eu 50 și ceva de ani în mănăstire. Și părinții cealaltă i venit în gând și m mă duc în pustie, și să mă rog acolo, la râpa lucroi, zice mă, am pe ei, sunt nu trecut el dar după câteva făcut evazării, mă zice și mă duc la Pânico de Mandită, era aici în Agapea. Mă duc la Pânico de Mandită să-mi întreb, ori faci o bine și fac? Și s a făcut Părintele Nicodem? Foarte simplu, l au rezolvat imediat. Și Părinte, era diaconul acesta. Părinte zice, când vezi slinția ta ca arde casa vesinului, poți să te duci să te rogi? Nu îți veni în să... Arduș o galeața de apă pe casa aceea care i-a aprinsă, ba da, părintele s-a Apoi când vezi măta că lumea asta și v-a început să prostească, unii nu mai în risos, alții cu tare, alții îi aprinde patimele, alții cu tare. Cum să lești lumea asta, în voia diavolului, să măta să stai în pufie, acolo să te rog. Dar nu te poți umgăruni, dar nu ne putem arunde ruga. Și atunci am ce de cuvântul acela. Și părinții, coboară din munte, din stâncă a duce la acolo la mănăstiri, fă ascultare, tare, să ajută sufletele oamenilor ca să fie în viață curată și să se meargă înainte către Hristos. Cu este puține gânduri, cu este puține mustrări, iertare să fie am îndrăznit, să am mai zis și mai apăsat, rog pe Bunul Dumnezeu și preasfânta născătoare de Dumnezeu și pe toți ca să de Dumnezeu România, să cu Dumnezeu țara noastră să se păzască de păvânt și de nepăvânt. Când ne rugăm Bunului Dumnezeu, să păzască Sfintele în mănăstiri, în pace, în trăirii curate, creștinească și sfânte. Să rugăm de bunul Dumnezeu să ne dea preoți, să păstori buni, să episcopi, să vlădiți buni. Să rugăm de bunul Dumnezeu ca mamele noastre să nu mai uși de copii, dacă vreți să fie în România întreagă, să fie mila lui Dumnezeu peste noi. Pentru toate acestea, fii ca Bunul Dumnezeu să primească străgarea noastră, smerenia noastră, umilința noastră și noi să ne închinăm Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin.